Hej och välkomna till The Effortcast Det är torsdag den 30 augusti idag och vi spelar in avsnitt nummer 40 Den med offentligt fiasko Nick som ni brukar höra här är fortfarande ute och räddar världen med Alon Schwarzenegger och Bruce Willis Så han kommer inte vara med den här veckan heller Uh, istället är det jag, Håkan, så kommer vara värd för veckans Effortcast Och Effortcast är ju såklart podcasten där vi Team Effort diskuterar och pratar om saker som vi tycker är intressanta Som till exempel tv-spel, rollspel, eh, böcker, filmer, musik och allting annat i hela världen <laughs> Och idag har jag med mig Stephanie Hej hej Och jag har med mig Anna Hej hej Hejsan, hur mår ni? ja det är bra bara bra ja. Ja, hur, hur mår du själv Håkan? Jag är undligt trött jag mm. tog en liten powernap som, som inte gjorde mig speciellt pigg Så jag gick ner i affären och köpte lite energy drink brand energy drink mm. den, den, den de bra grejerna exakt så jag, jag tror att jag kommer komma på, på, på en liten sockerkick här alldeles strax <laughs> det är bra hand. Och, och Stephanie det var väl ett tag sedan du var, du var med i Effertgas Vad har ja, du gjort? Så? Det var ju några avsnitt sedan uh, Ja, levt livet <laughs> Nej, det var bra <laughs> Nej, det, jag är också lite seg tyvärr idag hade, Vi hade sex så kallat gravöl på jobbet igår Det var någon som skulle sluta någon annan skulle på pappaledighet Så det har varit lite sent Om vi säger så Det var trevligt, men sent <laughs> uh, <clears throat> Nej, men jag har väl läser en massa böcker som vanligt Böcker är ju min passion, så Ja. Och jag och Anna var ju också på lite, på lite pub igår Det kommer vi prata mer om senare i avsnittet mm. eh, Vi var på en slags spelpub Och andra saker vi kommer att prata om den här, i det här avsnittet Är ju Annas eh, DM-debut Vilket ju inte riktigt är exakt din DM-debut Men jag tänker säga det ändå ah. För det låter bättre ja. eh, Och, och Stefanie ska få leva ut sin bokpassion Genom att prata om eh, svensk fantasy Som jag fortfarande inte tror på existerar Men så tydligen gör det Men... Innan något av det här så tänkte jag att vi skulle återuppliva eller återanvända ett av våra gamla segment, News of the World. News of the World! Det finns två punkter på, på veckans News of the World och den första är coolare än den andra tycker jag. Och den första grejen är att, ja, Sweden kanske återvänder till, till tv-världen där han ju, där han gjort coola saker. Mm då ABC enligt någon slags rykte ska ha tydligen sagt åt honom att göra en, en tv-show av som handlar om S.H.I.E.L.D. som är Marvel-universumets typ, superagentliga super och som var med väldigt mycket i The Avengers och alla filmer runt omkring där ifall ni minns. Mm. Emilia Lekson jobbade till exempel för The S.H.I.E.L.D. Mm, mm. <laughs> ja. um, vad har vi så här spontant? Joss Whedon brukar göra bra, bra tv-serier. Jag har inte sett Dollhouse, men det ska tydligen vara bra. <laughs> Eller jag vet inte. <laughs> jag... jag har också hört att det ska vara bra, så långt är jag med. Mm. Jag blir ju glad med Joss Whedon, liksom. Och sen är jag typ så här, vad heter det, Marvel-fan- Ja, så det är ju bara trevligt. Sen, sen tycker jag lite råd också. Att det kommer vad komma en serie heta? heter Kild. Ja, jag trodde För det fanns det inte någon så här typ, väldigt så här typ polisserie eller som hette Dödschild ja, också. Så var inte så att folk bara, ah, den är tillbaka. bakare. Vad fan är det här för någonting? Nej. Ja, Nej. Just, just, det, var just, spännande. det var den där spelen där den där, med den där korrupta polisen som sprang runt och var korrupt. Jaha, det var den. Okej. Okay. Mm. Mm. Jag bara, ja, just, tänkte på namnet just, så det. var lite roligt. Men det är tur att det heter Shield alltså med vetter eller vet det. Massa punkter ja, med alla i. punkterna och inte hela långa ja, längsta namnet någonsin. Ja, precis precis. KIL, KIL står ju för Strategic Hazard Intervention Espionage Logistics Directorate mm. eller Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division. Mm. Mm. Ja, jag tror de kom på Kylen om de kom på ja, Det kan vara en, efter, en efterkonstruktion Det behöver inte vara, men det kan vara mm. <laughs> ska produktionen av, denna, av, ett, av en pilot Då Börja ASAP mm. Den andra nyheten Som vi har Är en gigantisk nyhet <laughs> Black Isle är tillbaka Woo. Oh. Black Isle som gjorde Spel som Plainscape Torment Icewind Dale 1 och 2 Alla dess expansioner Polishgate ah, 1 och 2 okay. mm. Och... Det här betyder nog inte så mycket alls Eftersom att ingen från Black Isle är kvar på Black Isle längre Utan de flesta har gått vidare till, till till exempel Obsidian Som har gjort lite coola spel under de här senaste nio åren Och eh, tydligen visste inte ens huvudskaparna av Black Isle Att Black Isle ska komma tillbaka De var bara, ja det var ju kul <laughs> Det ähm, låter spännande. Men alltså vem är det som kan återskapa den då? Det känns som att det måste vara någon grundare Eller är det uppköpt märket bara liksom? eh, Så som jag förstod det Och nu ska vi se om jag får det mm. rätt Uh, det, okay, det har någonting med Steam att göra Okej, <laughs> <laughs> okej <Okay. Okay. laughs> ja, Det väl <blir> bra <laughs> Men förstår jag, äh, jag precis ja. jag, får länka till, jag får länka till Nyheten, för det, lär, det, var, det var inte jätteintressant. Intressant <laughs> det, det intressanta var väl bara att det, De tar fram tillbaka liksom ett, ett namn Antagligen då, för att det kommer sälja rätt bra mm. För folk som minns Plainscape, Hormand, Icewind Dale Och Bollersgate <laughs> Precis, men Bollersgate Och heter det är sin dejligt, trevliga spel, i alla fall. Precis, och uh, Planescape Torment är ju ett sånt här spel som, som brukar anses vara ett av de bästa rpg spelen någonsin, även om inte så många spelare det mm. då det begav sig. Men, ja, okay. men ändå. Nej Jag är tyvärr att uh, okay, det är Steven. Men okej, grattis till Black Isle. Välkommen tillbaka, säger vi då. <här> ja, bra, bra gjort att de fick ta upp en cleric som var minst level 5, så han kunde kanske bara... <här> Ja. Och eh, på tal om då Rollspel kanske, okej okay, Jag försöker inte en <laughs> mig gång här Så skulle vi kunna låta Anna få Prata lite grann om sin rollspels Speledadebut Anna Ja, ja jag... Jag, var, jag var rollspelsledare Det var Det var jag Det... Vad ska man säga Vi eh... Det kändes som vanligt, men ändå inte. Jag satt på fel plats uppenbarligen som DM, kom vi fram till. Jag satt inte där du brukar sitta, Håkan. I hörnet. <laughs> Precis, så redan där så var allt, allt bara fel. Men du vet, nobody puts baby in a corner och allt det där. <laughs> yeah, yeah, det, därför. det var <laughs> det jag tänkte på. <laughs> jag, jag gillade ju att du, liksom, att du genom att göra det... Eh, att du inte skulle vara hakan, du skulle vara liksom ta ta det till en helt egen till, till en helt egen plats ungefär som när Steven Moffat spränger tardisen i första avsnittet av Matt Smiths eh, Doctor Who, liksom, att att nu är det, nej, nej, nej, nu ska vi göra något nytt och eget av det här. Ja. Nu tyckte jag inte riktigt om nånsin sprängde tardisen, men men okej, okay, jag, för, jag, jag förstår jag förstår vad du menar, jag förstår vad du menar. Ja, alltså det är ju svårt för samtidigt som man vill vara duktig som sin egen speledare så vill man ju inte kopiera exakt. Och man vill ju på något sätt få fram det man själv känner att man kan ta till bordet, så att säga. Um, uh -huh. mm. Nu vet ju inte jag riktigt vad jag kände att jag kunde ta till bordet. För jag var ju nervös <laughs> över allting. Men <laughs> jag försökte i alla fall. Och eh, det var intressant. Mm. Um, att ha dig, Håkan, och Joakim som spelare är ju alltid... Det måste alltid vara en upplevelse tror jag Om någon annan har upplevt det vet jag inte Men ni, ni har många intressanta idéer Ni, ja, ja, ni, ni förestår till intressanta platser Bland annat så tvingade, tvingade ni mig att hitta på lite karaktärer På så här stående fot för att ni ville ha lite extra förmåner i staden När ni var och sådär Vi är intressant är adels, vi är adelsmän vilket är det ju, man kan inte vänta sig annat från en, från en liten småstad. <skratt> nej, nej en, liten, en liten småstad som drabbats av pesten. Står du med den folkets död? Men lite så här allmänt då. Mm. hur tyckte du att det gick. Hur gick det? Jag tror att det gick bra. Jag eh, hade förberett mig rätt mycket och det var skönt när det väl begav sig. Sen märkte jag ju saker som jag hade behövt förbereda mer eller, eh, och även saker som. Eh, jag ja på något sätt hade glömt mitt i det var en, ett encounter vi hade som, där jag hade behövt vara lite mer noga med hur, hur, hur rummet såg ut för jag blev väldigt förvirrad över att det var väldigt stort och det var väldigt mycket olika nivåer uh, om, och saker emellan. pratade vi om sista, om sista om fight eller där mm, precis mm. Ja, men det, det, funkar ändå, det funkar ändå väldigt bra, tycker jag. Jo, det gick ju bra, äh, ändå, men det var liksom lite... Man hade ett riktigt översikt över det. Det var inte så överskåligt, men det gick ju bra. Vi förstod ju varandra. Mm. Typ. Vi kommunicerade bra. Precis. <laughs> ja, precis, precis. det var bara lite... Viktigare. Och jag, Vi fick ju ta lite... Lite del av det här eh, Lite mer flexibla regelsystemet Som, som Dini Next då ska försöka ha När till exempel jag, jag kunde få Jag kunde locka ner En av över på På ett rep och då Då hade mina vänner Combat Advantage eller förlåt, jo det heter va Nej, Advantage, Advantage. bara sina tärningslag. Liksom, om, man kan, om man kan övertala spelledaren att man har Advantage så ska man ha det. Liksom. Och det, det tyckte jag lyckades bra med. Det var, det var skoj. Mm. Mm. Sen, så, sen, sen så kanske du har lärt dig också att eh, man ska ha någon slags gräns på hur många healing potions det finns att köpa mm. i affärer. ja jo, jag tror... men det, det ja, har jag då. lärt mig. Um, just, just då så så var det väldigt vet jag inte riktigt vad jag tänkte. Det var lite <skratt> mer... Ni, ni, ni sa, ja, vi vill ha så många. Eller ska vi ta så många? Och jag var mest inne på huruvida ni skulle lyckas... Eh, Ja, prutan ner priset som planningar ja, och sen efteråt insåg jag att vänta, vänta lite nu Vända. Vi, liksom, vi flyttade fokus, vi fly, vi fokus från finns det så här många healing portions till, till kan vi få de här healing som finns lite billigare jag, jag tror att vi köpte kanske 30 stycken ja. det är ganska mycket ja. för en småstadskille om man tänker sig att man kan göra tre stycken på en dag mm, det, var, det var imponerande faktiskt Det var bara för att Sandras karaktär var den som diplomen sig fram där Ja, precis, exakt, exakt, Nej, det var exakt. inte ens det Det var inte ens för att vara var snäll mot min kära Sandra Utan det var att jag var Grymt förvirrad Och bortkollad Du, vad är äh, pengar? Vad, vad, vad, vad vi händer? Vad ska vi ha, jag ha? Um... Lyckades, lyckades vi dumma spelare Förstå storheten i din story liksom, Gjorde vi rätt? Tycker jag alltid det är en, är en bra att fråga gjorde, faktiskt Gjorde spelarna rätt? Hittills har ni gjort rätt, ja jag har ju lagt till lite extra grejer till det här- och det har varit intressant att se- hur ni har reagerat på vissa saker. Mm. Till exempel en NPC som jag har lagt till- vi pratade ju förra veckan om huruvida det är okej att lägga till en PC som kanske inte har jättemycket med storyn att göra, mm. men som ger lite flavor. Och, ja, du menar Halvorken som är ansvarig för alltihopa? <skratt> ja, precis. halvvarken, Precis. Han som, <skratt> han som har blivit er fiende nummer ett sedan han råkade gå in i Joakims karaktär. Mm. Um... Och välte honom. <skratt> ja, men Joakim rullade den etta. Det var inte så... Han kan inte hjälpa men det... <skratt> Det illustrerar lite grann vad jag menar med att för en spelare så är en karaktär antingen viktig för storen eller, eller inte viktig alls. Mm. För nu, har ju vi, nu antar ju vi ju att han är någon slags hjärna bakom hela operationen där. För mm. hur, hur kan han annars ninja ner Joakim så där? Tyvärr alltså jag vet, tyvärr inte där för jag kommer ju lite sent till sessionen. Men det var ju så himla skönt. för Hela tiden så drog ni fram det, där som, att hon, typ det som att han hade typ Det mer. som att han hade typ i skogen typ på vägen till stan eller någonting. Mm. Typ. Mm. Sen, sen förklarade jag för <laughs> ja. hänt. Då. <laughs> uh, och då var det lite han, så här, han... det var adelsmännen som var lite fjompiga <laughs> Halvårken öppnade en dörr och Joakims karaktär liksom stod på andra sidan dörren Och föll ner för trappan som han stod på, eller, ja, alltså, ja, liksom cool. trappsteget och, och hamnade i leran mm. Och efter det så antog vi att han var något slags monster Alltså verkligen <laughs> en, en, en ondkultist och nu... <laughs> nu, nu, nu... Och detta samtidigt som ni, som ni kritiserar staden för hur rasistiska de är mot orker. Jag tycker det är, tycker det är en intressant kombination. Ja, och sen att det... ni är i servent också. Jag tycker det är lite roligt. Det är så. Ja, jag fick ju. Det är så här Joakims adelsman, då han är ju kanske inte så riktig adelsman. Men han har ju sin. Äh, ja. bekänt Patsy Som ni behandlade på. Ja, min, ett mindre mänskligt sätt kanske. Och sen fick jag sms av Håken på kvällen- att, vi, att ni nog skulle retcona det-, det... Och det kändes nog Ja, vi, vi kom på att det kanske är smartare för våra karaktärer Att vi inte behandlar Den som är närmast oss 24 timmar om dygnet Som, som smuts För det kommer vi inte tjäna på i slutändan Nej, jag jag tror inte det vi, liksom, vi liksom kollade på Vi liksom kollade på våra karaktärer Och bara vänta vi är, vi är för smarta för det här Men ni, det var fina var att När ni skulle in i grotten Så ökade dubblerarna i lönen för den också Ja, det, hon fick bättre betalt helt <laughs> ja, det, det, det är en större risk annars... för dig det här, så nu, nu får du mer pengar. Ja, typ, mamma. Du får fortfarande inte <laughs> prata, men du får lite mer pengar. Ja, det men det är, ju, det är ju såklart en lampshade-hanging på hur sp spelare behandlar NPCer. Det är ju, vi gör ju det med, medvetet och jag vet inte vad jag pratar om. Mm. Så jag tänkte mm. att, äm, jag har en, alltså, skulle du vilja spelleda igen Anna? Ja, det vill jag. Jag tycker, att det, jag tycker att det var kul och nu är jag rätt sugen på att liksom utveckla det här. För det här äventyret som jag har då tagit och utvecklat lite, det är snart slut så att då kommer jag få börja titta mm. på lite ska, egna grejer. Vi ska döda en demon ungefär, så som jag förstår det, och sen ska vi döda en halvork som är hjärnan bakom alltihopa. <laughs> Precis, och sen, ähm, ja, sen, sen var det tal om lite ta över borgmästarposition i, i staden. I eller, sånt eller, eller installera någon som har våra äh, liksom vårt bästa i, i sina tankar. Mm, <laughs> alltså, ja jag tyckte de var rätt trevliga de som var där. <laughs> de offrade sin sista matbit för att mata dig och Joakim liksom. <laughs> Ungefär. Ja, det kommer vi inte glömma. <laughs> det är fint. Det, det, är, det är skönt att höra. Nej men så jag spelade det gärna igen någon mm. gång snart för er om ni, om ni vill spela igen så är det absolut. Är jag helt på. Ja men det var Det får vi helt enkelt <laughs> prata om nästa gång det sker och eh, jag tänkte hoppa över till Stephanie och hennes, hennes bok som hon håller på att läsa här som heter Någonting i stil med krigarhjärta. Ja. Skriven av fotbollsspelaren Henrik Larsson. Så kör! <laughs> ja, det, det låter i alla fall som att det skulle kunna vara fotbollsspelaren Henrik Larsson men medans pratat här så kollade jag upp honom lite och tyvärr så är det inte den ökända Henke Larsson utan... <lär> jag <har ingen> <skratt> uh, utan det är En, en, till en vanlig man <skratt> Nej. Uh, Det är någon som kommer från det, Karlskoga i Värmland uh, Som Jag vet inte vad han har gjort tidigare Han har ju tydligen givit att göra lerfilmer och liknande Men nu i alla fall så, Den här boken skrevs typ 2008 Och det var då han slog igen Som, som gjorde sin debut som författare Boken är den första i en trilogi, den tredje är inte ute- men den borde vara på väg snart. Den heter Krigarhjärta och tydlig i sig heter Blodsarvet. det är då, För i skulle det är som sagt en svensk fantasy. och Det tyckte jag var lite mm. spännande. Men sen, det verkar inte som att det är liksom så här, tolken med typ dvärgar och, alver och sånt utan det verkar mer, lite mer att det är liksom, ja, en fantasy mm. alltså Bara dåtid. Ah. Eh, typ eh, lite, känns lite nordmanna, rike på något sätt, alltså folket känns lite, typ, såhär, lite gruffliga som vikingar ungefär fast eh, han eh, jag som älskar kartor och sånt, så i början ser jag en liten karta skissad över ja, del av världen liksom. så är, finns det typ nordland och söderland och de ligger själva självfallet i krig och sen så finns det då även längre upp i norr så finns det ishavet och i ishavet så finns det ishörna, ö, öarna och lite sådana grejer Okej, så det min, min första fråga har du besvarat jag, jag tänkte fråga ifall det var typ high fantasy Men, men om, om min fördom var att det inte skulle vara det Alltså att det inte finns alver och hor, Nej, men att det kanske finns snubbar med svärd. Ja, exakt. Nej, men det är det jag tänkte säga också. Eller hur? Det, det, det, det, det är high fantasy med alver och sånt. Ja, ah, high mm. fantasy. Det är, det är när det är liksom magi ja. finns överallt och det finns ja. alver där botten. Men istället så det är det i alla fall krigar som heller. Det var mellan söder och Nordland så var, hade det varit lite fred och sådär. Men eh, sen så försvann, eller den kungen eh, från ena landet eh, blev dräpt. Och sen därefter så eh, ersättaren var lite mer krigisk igen och sen började det bråk. Mm. Så från att de har typ respekterat varandra till att nu så åker man över gränserna eh, och eh, typ rejdar byar och tar med sig slavar och lite sånt där de man inte dödrar av. Liksom. Eh, och eh, oh. början av berättelsen då är ju då just en sån här raid. Det är en pojke på nio år som då heter Erik tror jag som är ute och leker med barnen och sen precis då när de har som roligast typ så har man så ett muller i bakgrunden och folk bara- ah, de kommer, typ södlänningarna kommer eller vad de kallas. Eh, och så försöker folk skynda sig till byn- men den här ungen är, är så intresserad så han springer åt andra hållet. Folk försöker rycka bakom honom och så där men han springer i alla fall rakt ut- och eh, ställer sig på landsvägen och väntar. ja liksom. ah. eh, Men eh, ja i alla fall, du ser en ryttare här, här- eller inte ryttare här, det låter så många- men typ en 30-tal- eh, Uh. män på häst i alla fall, i fina röstningar som de kommer ridandes och de, han står far kvar på vägen och, här, och precis när de kommer fram med hästarna så bara säger såhär jag vill bli varg, ropar han för att, uh, han, tycker, att han tycker att uh, hans folk, eller de han har bott med har varit som små rädda kaniner som sprang undan från uh, de här stora, stygga bästarna uh. som kommer nu så att han säger och ropar jag vill bli varg och... Uh... Så han har då turen med sig och ledaren för bandet blir lite fest för honom. Jag tycker att han verkar lite skön. Liksom. Så att, eh, han säger att ja, typ pågar upp här så tar han fram honom på hästen och så rider han fram till bin och han typ, ger råd om att typ, slakta alla ungefär. Så och så här de sen till pojken att eh, håll för eh, ögonen. Och försöka mm -hmm. inte lyssna eller sånt där. Men de, han vet ju att ungen ingen Och eh, mm. Istället för att bli liksom helt så här, mentalt chockad och eh, ja. Ja, ärad för livet kanske, jag vet inte, han kanske blir det också men istället så blir han mer typ fascinerad alltså det är inte som att han älskar blod eller någonting, men han blir typ så här, wow, du har mäktig de här kararna är och lite sån där grej, lite udda eh, så... Så, han, så han har ett ja, det är kriga hjärta Ja, det är en typisk kriga hjärta, exakt men, och poängen är i alla fall att eh, när de är, har slaktat ner en större del av vin så har de typ en tiotals slavar som de refererar till dem Eh, kvar. Och, och det kommer springer fram en kvinna som har varit hans fostermor och säger, oh, har ni kommit för att hämta pojken? Så här. Och, och de bara uh -huh. hämta pojken, typ, säg. Och hon var, då så var nej alltså, nu har jag honom på hästen. Det verkar som att ni tänkte ta någon typ, så att hon sjö bort lite. Uh -huh. Och sen så säger hon inget mer. Så, redan eh, försöker skrämma henne lite, men eh, inser sen att han, dödar av henne snarare. När hon bara står där, störst. så den här den här pojken är någon speciell för Ja, ah, precis. Man börjar gärna mm. det och, och, jag tänker mig att det kan vara ha något med, med blodsarvet att göra. <laughs> exakt. Och sen typ såhär, kriga hjärta, tanding, så kriga hjärta att han är så krig. men det är lite, lite vitsigt där och sånt. Eh, mm. men i alla fall så till slut så det händer det är en liten äventyrlig färd. Folk håller på svält i jäl, de åker in på Mike, de inte borde göra. Och där så kommer de spöta dem på då ädelblodiga människor kan man säga. De, både södra landet och norra landet har då nobla människor som skiljer sig väldigt drastiskt i utseendet också från alla andra. Okay. De södra nobla människorna är till exempel väldigt rödhåriga och rörlätta i huden. eller av, typ så här, Jag vet inte riktigt, det är svårt att förstå vad man menar med vilken hudfärg man har. Jag börjar inta mig med att det är som så här, typ. Jag vet, indianerna från Typ, alltså i Amerika okay, här, okay, så ja. känner jag, men jag är inte hundra på det. Liksom Medan de andra söderborna är väldigt, väldigt, väldigt ljusa i huden och det är väldigt skamligt att ha solbränna ungefär en sån sak. Men i alla fall så, aktningen är väldigt hög till de ädelblodiga. Och de typer alla säger, även vi vårt liv, i ditt liv eller något sånt där, typ, varje gång de hälsar till dem och sånt, det är lite weird. Ah. Men i alla fall så, ja, av anledning så dräps massa slavar av de här nobla svinen. <laughs> och till slut så kommer ungen till slavläger och det är där jag slutar. Men det senaste jag läste så spränger på en halvbloding som är då halvnobel men som föddes i slavskap. Och de verkar bli lite buddy-buddies liksom det där. Och så svär han typ jag ska bli fri och det enda sätt att han kan bli fri antingen dö eller typ rymma själv liksom, för han har ingen möjlighet att köpa sin frihet liksom. Så hur, vad tycker du om boken? Du har ju läst kanske hundra sidor av jag tänker mig tusen. Nej, inte så. Den boken är inte så många sidor den här. Den är typ sex kanske. Ja, 600 sidor nästan. Okej. Okay. Uh... Så då har kommit en hundra sidor ja, in. Ja, precis. Och hur, hur känns det? Är du, är du indragen i världen? Alltså jag vet inte, det är, det är okej. Okay. Det kändes lite så här högtravligt spåket i början. Men det är också för att okay. man är lite ovan och, jag är ju van att läsa fantasy på engelska liksom. Så det är så här svenska språket när man försöker köra fantasy-termer så Eller ja sådana termer gör att man blir lite förvirrande. Men... Ja, man, är ju, man är ju van vid att höra engelska var lite så här med... Alltså mycket med lords och grejer. Exakt, det är lite så här. när man gör samma sak på, på svenska så låter det bara som det är gammalt och stelt. Vilket jag antar att jag gjorde förut för amerikaner <laughs> också. Men nu är man så van vid engelsk. Ja, precis. Men det var mest typ så här... Det var typ kan säga, första kapitlerna. Alltså, men sen så var man van vid civilspråket och sånt. Men jag tycker... Den är liksom intressant och underhållande. Det är tempo att rulla på och sådana grejer. Men jag vet inte riktigt. Jag är lite så här, tycker jag alltid att jag är så irriterande. Alltså det kan vara bra, men oftast är det väldigt irriterande när de börjar med små pojkar Som sen mm. växer upp. Ja men förlåt, men det, det, det, det kan vara väldigt, väldigt frustrerande. Jag har ju faktiskt läst någon bra serie med, med småpojkar. Men inte... Oftast. Ja nej, nej, jag tror vad jag nej, men det är så uttvättade klyschor liksom. Men jag är rädd Okej. att är klyschorna kommer bara snära den här speciella pojken som är sista överlevande från en by som slaktas alltså inte heller jätteovanligt. Nej, faktiskt inte. Jag tror att till och med om man tänker Dungeons and Dragons så tror jag att det är den sån här bakgrund som man inte ska ha eh, Tror jag det står i de, i de flesta, flesta playstation i de flesta versioner av D&D att ha inte den bakgrunden. För det, det finns inte så många byar. Nej. Längre, Längre. Ja. En annan sak som jag tyckte var lite rolig är att på, Det är månpocket som har gett ut den här utgången Som jag sitter med ja. i min hand Men på baksidan i alla fall Så är det ett citat från SF-påkanden Faktiskt det jag är lite roligt uh. För det är en, Han heter det är en Mats Claesson Säger så här En spännande svensk debut som påminner om George R.R. Martin Henrik Larsson är en stark berättatalang Och han har skrivit en historia som är svår att lägga ifrån sig <laughs> jag, skulle, jag, jag skulle fråga dig om du har någon slags känsla för om, om du skulle jämföra det med någonting. För det brukar ju vara så ju vara så man, så man kan rekommendera. Som mm. folk. Vad, är det, ja, men, vad känns det, det här? Det kan vara lite läser? George R. R. Martin i stilen faktiskt. Liksom. Men det beror ju helt på hur den utvecklar sig. För, för mm. det som, i alla fall, som jag har sprungit på med George R. R. Martin är att han beskriver så episka stora grejer och de vävs samman på ett så fint sätt. Så jag vänder riktigt om det kommer att ske i den här boken eller inte. Det blir spännande att läsa. Jag, jag ser fram emot det liksom. Men i huvud taget så blir jag bara glad att svenskar vill skriva fantasy. Även om det inte är high fantasy så blir jag såhär, "Hej, kom in flera fantasyböcker i världen. Mm. Så det är trevligt. Jag förväntar mig att vi kommer få höra, åtminstone när du klarar med den här boken, vad du tyckte om hela om den. Och ifall du läser mer så vill jag också Liksom veta mer om det och jag vill att du ska berätta för oss <laughs> Det kan jag så göra <laughs> Så vi tar en paus så Stefan hinner läsa klart boken okay. och så kommer vi tillbaka med Annas eh, femlista som den här <laughs> veckan handlar om Guild Wars 2 <laughs> Tillbaka ifrån pausen. Oh, vi har kul i effortkastningen. Anna. Ja. Du har tillverkat en topp 5-lista till veckans avsnitt. Mm -hmm. Och vad jag förstår så ska det handla om Guild Wars 2. Ja, det ska det. Innan du hoppar in i listan, mm. eh, vad är Guild Wars 2 för någonting? Ja, tack. <laughs> Guild Wars 2 är ett, ett MMO som släpptes officiellt nu i veckan. Mer än så vet jag faktiskt inte. Det har visst funnits ett Guild Wars innan. Fråga mig ingenting om det. Jag har ingen aning. Um, jag har sett lite videos um, för det här innan och tyckte att det har verkat lite spännande. Och Det som gör det lite speciellt för att vara ett MMO är att det inte finns någon månadskostnad. Oj. Det... Men att man får allt kult. Liksom, man får hela spelet. Mm. Sen så kan man få lite extra, få lite lättare för sig om man betalar- um, lite, lite för lite olika saker- i deras lilla shop men- uh, hittills... okay, det, är inte som, det är inte som Lord of the Rings- där stora delar av spelet är låsta uh, från en. Nej, nej precis. De, de, det här är mycket, mycket snällare- än Lord of the Rings. Intressant. Mm. Okay. Mm. Så en topp fem-lista om, uh, om Guild Wars 2 alltså? Ja, jag tänkte... Jag har listat fem saker- som jag uppskattar med Guild Wars 2- mm. Som, som liksom står ut för mig som, mm. som någon som har spelat hela två MMON förut. Mm. Och eh, <laughs> på <laughs> på femte plats så har vi det faktum att när jag har spelat ett MMO så, så vet ni att man ska samla saker, till exempel eh, koppar, malm eller eh, blommor och sådär. Ja. Så, så är det ofta lite, lite kamp om vem som får grejerna. Det är, du springer mot någonting och har någon kom in snabbare än dig eller du står och slåss mot ah. någonting och så snor någon mm. något av dig. Ja, men det, och sånt också. Ja. Mm. det här händer inte i Guild Wars 2 därför att, därför att de är, finns där för alla. Så om <laughs> någonting har spånat så kan alla använda dem innan de försvinner för en själv. Så man behöver inte slåss om någonting. Oj. Likadant med drops. Om man slåss om någonting tillsammans- så är det, lite, det är lite random om någon får någonting. Men, men all loot är individuell. Så det, ser det är man skämt. inte de andras loot? Eller är det, är det typ spök -loot? Eller vad? Nej, man ser inte de andras. Om ni har dödat någonting tillsammans- och mm. eh, du får ut och så, så syns bara ditt för dig och mm. deras för deras. Så att, ja, okay. cool. man, man slipper det här också med att var, varför fick du någon mycket coolare grej än mig? Kan, kan, du, <laughs> ge mig kan du ge mig den? kan ja. den De där små jobbiga sakerna. Mm. Så att det gör en lugn och fin. och <laughs> Ingen mer bråk. <laughs> <laughs> Nej men precis, det, det är så skönt. Det är som att de inte ens finns där, de andra. Och mm. så, så ska det vara. <laughs> På plats nummer fyra så har jag satt det för att Klasserna är rätt intressanta för de, mm. de kör inte med det här heliga tank, healer, DPS utan alla klasser verkar kunna göra lite allt möjligt. Sen så mm. antagligen så är man väl lite tuffare om man spelar typ en defender eller vad man nu kan vara, men som okay. eh, vad jag spelar just nu eh, är en klass som heter mesmer som använder sig av mycket illusioner och eh, ja. kloner och lite sådär. Men beroende på vilket vapen jag har så kan jag så ändras mina, alla mina krafter och jag kan vara ganska, jag kan köra melee, jag kan köra ranged. Det, det finns liksom det är alltså, lite av Det är rätt så bortskämt men ändå rätt så skönt att du inte känner så känna shit när man läver att den här det är där. Det liksom... Klassen är mm. evigheter och jag kan inte byta. liksom det är så... mm. Ja, för det, det ger lite variation. Plus att alla har... På vilket, en... på, på vilket sätt lyckas de med det här då? Alltså hur, hur får man den känslan? Um, den känslan är lite så här att... Alla har en self-heal till exempel. Så alla kan hela okay. sig själva. Så du, mm. du, har, du har inte någon som bara helar. Um, du har inte någon som kanske är lite sämre på att göra skada men som överlever längre, utan du kan välja lite mer vilka stats du lägger mm -hmm. eh, till exempel power eller vitality eller protection Kan du lägga om okay. statsen sen eller är den fastigheten? Um, du får stats genom gear så du uh -huh. lägger ingenting speciellt uh -huh. jag, är inte, jag är inte helt Allt är hur all mekanik funkar uh -huh. men det verkar så hittills det kan vara så att det höjs lite mer som man levelar. jag har inte kollat siffrorna så mycket uh -huh. men hittills uh -huh. känns det som att jag kan hela mig själv lite, jag kan buffa mina kamrater. Jag kan debuffa de andra. Men jag kan också göra mycket bra DPS. Jag kan vara fram och ta några slag. Det, ja, det är lite variation på vad man kan göra. Så det blir lite mer dynamiskt. Mm. Ehm, plats nummer tre. Man blir belönad för utforskning. Vilket jag tycker om. Ja. Det är så här, åh oh, en grotta, ska jag gå in här? Den, det finns, den finns inte på kartan. Och så går man in där och så hittar man något litet typ, pussel man ska hoppa upp för. Något... Man kan hoppa upp längs väggen och då hittar man någon grej som man får lite experience för och någon mm -hmm. achievement eller sådär. Mm. Så Plattformselement. Man... Mm -hmm. Träligt du? Mm. Jag såg bland annat Jesse Cox hade gjort en video om ett, ett pussel som verkligen var så här plattformers hoppning, typ hoppa, för, hoppa över plattformar i mörkret, äh, klättra upp. Och, ja, det var lite allt möjligt och mm. i slutet så var det typ, kom man till en speciell vendor som sålde coola grejer och för att komma till honom måste man göra det här pusslet igen. Um, Intressant. Så, det finns lite sånt där och menar just nu när man är kanske som jag level 10 så känns ju världen enorm och full med såna här saker. Men <laughs> just... det är ändå rätt coolt att de har lyckats få fram den känslan, så att, mm. eh, ja mm. Men det är jättebra i att få jag, säger, för jag gillar också att bara gå och runt lite mm. och undersöka, men ser folk som bara, nej vi ska till den diskussionen och gör den questen bara, typ men bara... mm. <laughs> För, för quest nu är lite mer så här du går till ett område och där finns det någon som vill ha hjälp med något. Mm. Och då om du gör någon av de sakerna runt omkring så får du lite reputation med dem och så. Mm. Så det är lite, du kan gå lite vad du vill. Denna som stoppar en egentligen är om man är för låg level för då då dör man. <laughs> Men man kan välja rätt mycket. Man får även experience för att ja, hugga ner träd och mina och sådär. Så mm, okay. det, det finns lite allt möjligt. Vad händer om man dör? Mm -hmm. Då får man komma tillbaka vid en Waypoint, som det heter. Får man sina Och saker på gear är lite trasig. Eller? Precis. Ja, ja. Som, som vanligt, har som, som om jag visste. Ja, det ja. beror på, ibland är det med hår där man blir av med allting. Så det, vet Precis. Man. Precis. Mm. Ah, nej, nej, nej. Så, sånt, sånt spel skulle jag inte spela. Åh, oh, gud. <laughs> <laughs> Plats nummer två så har vi att... Um, de använder sig då av vad de kallar för scaling. Det vill säga om du är för hög level för ett område mm. så går du ner till en ja, vettig nivå. Vilket ju betyder uh -huh. att du kan gå tillbaka och göra quests var du än vill. Mm. Utan att det blir liksom tråkigt eller att du förstör för andra i området. Sådär. Det är jättebra. Så du... Men jag har en det fråga då. Det bra. Ja. In... Innebär det att man alltid måste springa från brottor typ, För de kommer alltid vara livsfarliga Vilken level du än är på För du kommer alltid vara en level under dem Typ, men jag tror, att du, jag tror att du går ner till ungefär en level över dem Men ja, okej, okej, kommer, man... det mesta kommer alltid vara farligt Om du går tillbaka till ja, dem jag, jag När du pratade om utforskning på förra punkten Så tänkte mm. jag säga att jag tycker alltid det är tråkigt Att man aldrig kan gå tillbaka till i början typ, mm. För det brukar alltid vara det som är coolast mm. men, man, men, men man är klar där efter två dagars spelande Så får man gå vidare mm. Och nu, och nu kan man gå tillbaka och liksom ändå Det låter som att man inte behöver oroa sig jättemycket Men man kan fortfarande ha kul där borta mm. du, du behöver inte liksom springa som en dåre Men du, kan, du behöver inte heller vara jättevaksam Du Precis. kan bara gå runt och bara döda saker Precis, Precis. Finns PVP-element också? Player versus player? Det finns PVP. De har någonting som heter World versus World versus World. VVV. Folk skriver WV, WV, WV. Är det mellan servrar? Ja, det är mellan servrar. Jag har inte testat något av det här än. Mellan tre servrar? Finns det tre faktioner i spelet? Det finns inga faktioner heller. Det är därför man kör mellan servrar. Och du tror jag att det är någonting i stil med att man ska storma slott. Det är vad jag har sett. Men jag har hört att det är väldigt kul för de som tycker om PVP. Jag har inte vågat testa än. Jag är lite jag tänkte inte riktigt bekvämt. Men... Nej, mm. men jag tänkte just där, för jag tänkte att man kan gå tillbaka till och andra och tidigare moment i spelet och såna grejer. Så tänkte mm. jag att ja oh, bra då kommer inte en massa så här bitcher och typ så här av bara för att de kan ännu färt tänkte jag. Mm. På samma sätt i alla fall. Men sen tänkte jag också att man kan ju alltid locka iväg dem sen tänkte jag till de farligare områden. <laughs> men det var det jag tänkte så här, Det var därför frågan finns det PVP eller är det liksom... men då var det world versus world versus world som gäller. Min äh, min <laughs> well? Min, min, min erfarenhet med det är När jag spelade RuneScape när jag var yngre ja, visst Och eh, jag, jag var låg level Och en, en snubbel sa Följ med mig ut i skogen Och så gick vi längre och längre in i skogen Och jag, liksom, nu var jag tvungen att följa med honom För att, för att allt annat kunde döda mig Och sen har vi varit helt lång, långt i nästa år PVP enabled Och jag bara, vad är det för någonting? Och sen dog jag Så taskigt verkligen Han måste och det... ha haft så väldigt tråkigt För följ med och mig det var... oh, läskigt att... <laughs> Och det var ett sånt här spel där ah, nu ligger alla mina grejer i skogen där bort. Oh, oh, Fast om du var ny spånad så har du inte så mycket ja. grejer. I jag var relativt ny så jag ja. hade liksom fått tag på mina egna bronsröstning. Nej, vad yes Och sen bara nej. Fint att du inte blev helt avskräckt för ett spel, bara för det då. Yes. Mm. På plats nummer ett har jag satt uh, Events. Mm. Och... Uh, jag tror att det är en av de stora grejerna som folk har sett fram emot i Gullvård 2. Det är det att ibland när man är ute och questar på de här olika så att säga, hubsen. De här olika ja, ställena som du är med någon som, ja. som vill att du gör någonting. Så, så liksom, händer det lite svårare grejer. Och ja, okay. de här skalar efter efter hur många som är där. Så får man hjälpas så till exempel så kan det komma en, en invasion och du ska, du ska se till att, att maskinerna mm. inte förstörs och klara av fem eh, waves av eh, ingenjörer som vill göra någonting. Och mm. det här är jättekul. För det är ungefär som att vara med i... Ja, eller, det är som att spela med andra utan att behöva vara social med dem. <här> Nej, jag, jag behöver jag inte gå med i en grupp uh. eller någonting. Vi bara är där tillsammans. I idag så, så råkade jag komma in ut ungefär mitt i en fight med någon stor uh, eller någonting. <här> och Det jag märkte var att alla, det låg folk runt hela den här döda. <här> så då började jag med att liksom hjälpa några andra att uh, återuppliva dem. Och sen göra DPS och sen återuppliva alla igen för att den här var... Ja. Det här var väldigt jobbig boss. Och det kändes så fint i slutet. Och alla var väldigt så här, ja men bra jobbat allihopa. Ja. Och det, var, det var liksom... Det var så Ingen var arg, alla var glada. Och det var så här, och de här kan man gå emellan och välja när man vill vara med. Och så får man ja. medalj, eh, brons, silver eller guld beroende på hur delaktig man var i dem. och så här. Ja, okay. men, men vänta, vänta. Händer, händer det här liksom... Okej, nu är jag ute och går i min hemstad och så... Oh, där kommer en drake. Eller... Eller behöver man gå in i någon annan värld för att Nej, se det? Nej, det är eller? när ut och går. Um, så jag tror jag har kommit min karaktär. Det finns mycket laboratorium där hon är. Mm, mm. Men då är vi ett laboratorium också har. Uh, en av en, en tjej där bättre att men, gå och fixa mina golemsar borta gör det en stund. Mm. Och så helt plötsligt så får du, så får du en liten, ett litet meddelande om att här och nej det kommer en jättestor golem och, och attackerar och plus att de har med sig mm. de där andra onda surerna som du inte gillar. Och nej skydda skydda laboratoriet eller så mm. då... så när du sa att man kunde välja att gå med eller inte då menar du helt enkelt man kan se det och sen bara vända och gå därifrån. Ja, precis, precis. Så om du, om du är där som, så är det jobbigt. som när en hemlös person ber om pengar på tunnelbanan. Mm. Okay. Man kan bara jag, tänkte, jag, kolla jag, jag tänkte att det känns, det känns som att väldigt diplomatiskt och fint spel på det sättet med att de så här jämnar ut saker och typ så här, Ja, mm. och man kan samarbeta och folk blir glada och så här, och Man får beröm för att röra sig runt i världen, och så är det fint. Mm. Men mm. Ja. det var, jag läste lite i i liksom världschatten igår. Och då var det några som då diskuterade huruvida den här, det här spelet är något för hardcore-spelare eller inte. Mm, mm. Och den här spelaren identifierade sig själv som en hardcore-spelare och kände att han inte riktigt fick ut det han ville på, vad var det, level 25? Hade han hade väl kommit till. Och då, okay. ja, så hade de en ganska lång och inte så givande diskussion <laughs> om att, ja, men... Jag, jag tror att hans argument var att de har fokuserat på att ha roligt istället för att ge hardcore-spelare en utmaning. Nej. Och ungefär där så verkade oh. alla hålla med om att han inte hade så mycket att komma med. Nej, faktiskt. Det var roligt och ni. Och, <laughs> ja. Det här är då alltså ett spel som lite grann eh, ser till att Anna får vara asocial om hon vill mm, och vi ska, vi ska prata mer om asocialt beteende efter pausen då vi, då vi tar upp eh, Team Efforts äventyr på spelpubben igår mm. eh, men, men innan, vi, innan vi tar det hade du något mer att säga om Guild Wars? Nej, inte förutom att eh, spela det om ni kan, det är skoj L perfekt, så vi tar en paus <skratt> Och där var vi tillbaka från pausen Ja, ah, sorry <skratt> Det gör ingenting Och, eh, Jag har döpt här, den här delen av programmet Till spelpubben Eller hur vi spelade fiasko offentligt Trots att vi inte kan föra oss offentligt Och eh, jag tänker mig att Anna Är ungefär Sandra i mitt huvud eh, Aj, Så jo. du kan få berätta Bakgrunden för den här pubben Anna Ja, bakgrunden för den här pubben var att eh, Sandra har gått en kurs på universitetet någon gång och där lärde känna en människa som ja, om dagen uppdaterade sin Facebook med att det skulle vara en eh, spelpub på The Bishop's Arms vid eh, Folkungagatan. I Stockholm. Mm. Precis i Stockholm. <laughs> förlåt, förlåt alla utanför Stockholm. <laughs> eh, så Sandra tyckte att vi skulle gå på det här. Och vi tyckte att det är lät, det lätt bra. Varför vi, vi alltid tycker att, att det låter jättebra att gå ut och göra saker bland folk när vi är lite rädda för dem. Det är något man kan diskutera. Men, äh, jag tyckte det lätt avsnittet att vi var jag inte kunde gå på det. Mm. Det, det är ändå då kanske äh... man kan hitta lite likasinnade lännär. <laughs> Ja, ja jag, jag och Anna anlände ganska tidigt Till, till Bishop's Arms Jag tror att det skulle börja vid sex ungefär och mm. Vi lyckades liksom hitta liksom, och kolla där borta i rummet Som är biblioteket, mm. där inne kommer det vara liksom, spel Och jag tror att det kanske satt två människor där inne Just då mm. Och vår plan var väl att men, vi, vi sätter oss utanför Och liksom, ser vad som händer där inne Och så väntar vi på typ Sandra om skulle komma och Sandra känner ju de här människorna, så då är det ingen fara. Då är det bara att kliva in sen. Mm. Det är ingen fara. Så annars är det att det kommer mer och mer och mer människor in dit. Vi bara sitter ju jättemånga människor där. Liksom. Och nu har, vi, nu har vi suttit här utanför ett tag, så vi kan inte bara eh, kliva in nu. Och så väntar mm. på Sandra. Och sen kommer Sandra och räddar oss. Och vad händer då, Anna? Sandra, Sandra skulle komma och rädda oss, men det som hände var att Sandra satte sig vid oss. Och sen eh, spenderade vi väl kanske en... Ah, en timme <laughs> tim eller så med att ja, diskutera försöka hota varandra ah. för att någon skulle gå och titta in eller prata med någon där. Och det vi kom fram till att var att vi skulle vänta på Magnus istället så att han skulle lösa det här problemet åt oss. Vi satt även här, vi hade ju spel med oss och vi gjorde vårt bästa för att försöka dölja de här spelen Samtidigt som vi äh. visade varandra vad vi hade med oss äh. För att vi kunde ju inte sitta där ute med spel När de hade en spelpubb därin ut. Utan vi låtsades ju om att Vi inte hade något med dem att göra ja. men, för, för, äh, men, ska... men Till slut ja. Till slut kommer ju då Magnus och han, och han går in och pratar med de läskiga barnen och säger och då, då vill jag säga att det är ganska skild. bara att gå in och ta en plats. Det var, ingen som, Nej, det, det var ingen som slog oss. <här> <Nej>. <här> men jag tänkte bara säga, när ni håller på och pratar om detta så hittar jag faktiskt ni är omnämnda på internet. <här> är vi omnämnda på internet? Ingen fara såsätt. Det är bara att det finns, tydligen finns det en sida som heter rollspel.nu och där så säger de till att det, det var spelbar. Äh, igår, liksom det, till i ja. så, det här var roligt, jag hörde det var cirka 21 besökare och även om fokus var bräd och så såg jag även någon som spelade ett partifjasko nästa onsdag sker nog samma spektakel om jag förstått saken rätt det det vi wow! <här> nu <finns> på nätet Lundberg <här> gjorde det finns på Stephanie eh Spot Spark länken Linken vara en claim till fame. Okay, yeah, jag mm. Vi kan skriva ut den det det liksom -postat eller vad det är för någonting eller liksom göra t-shirts av det. Uh, vad <här> ja, fint. <här> Vi uh, är i hörnet som spelade fiasko <laughs> Nej, Precis nu kommer vi in på liksom det, vi, det vi då valde att spela Det var ju uh, rådspelet fiasko Som vi, vi har pratat om det vet jag i, uh, I effortcast tidigare Och det är lite svårt att beskriva Utan att låta sinnessjuk Det går ungefär ut på att spela uh, En bunt människor som försöker utföra någonting Men som inte är bra på mm. det Vilket resulterar i ett fiasko mm. <laughs> uh, vad, vad har vi mer att säga Om att spela saker offentligt Anna? Det var lite läskigt, för man inser ju att man, man, de hör ju vad man säger hela tiden. Nu, nu satt jag med ryggen till, mot de flesta i rummet, men jag hade en spegel <laughs> framför mig så jag kunde liksom se dem ändå. Så det jag rådde mig med var att försöka inte titta i spegeln och att ignorera det faktum att det fanns folk bakom mig. Och så försökte jag rollspela. Okay. Mm. Och jag vet inte, det, det var lite jobbigare än vanligt, tror jag. Det var... Ja, jag, jag, jag vet inte. Hur kände du? Tyckte du att det var skillnad, Håkan? För jag tyckte inte det verkade vara någon skillnad för dig. Du var väldigt... Nej, nej, nej det var, uh, Jag tycker att det var ganska lugnt Och nästa gång tror jag till och med att vi kommer kunna uh, Kanske ta med någonting som tar upp lite mer plats För nu satte vi med våra tärningar in i ett hörn så här. Mm. Vi var, Jag känner mig lite grann som de utstötta Bland ett gäng människor som spelar Liksom saker som är <laughs> alltså, Typ så här, hela spelbaren var utstötta Från samhället Och, och så, och så vi, vi var vi utstötta från spelbaren nej, kände jag det. Ja, alltså, det var ju Det, det, det, det, det, ja. det, det var ju self-imposed så att säga. Det, det var ingen som stöt ut Men det, men det var det tjänste <laughs> <laughs> Precis, alltså det, var ju, det var ju verkligen inte Någon som sa åt oss att sätta oss i huvudet, Utan det var det vi gjorde själva Och var lite rädda så där. Men jag tror att nästa gång kommer vi kunna ta det stora bordet i mitten Och så sätter vi Sandra mitt på bordet Och hon får snurra runt Bara, bara snurra och stilla på folk sen, sen, sen äger vi spel Och gråter stilsamt. <hör> <hör> <hör> <hör> Nej, förlåt Sandra, <hör> förlåt Sandra. <hör> Nej, men det, jag, jag kan vara på nästa onsdag I alla fall för min del. Mm. Så. Är, är spelpubben någonting som kommer vara, vara Många gånger Ja det verkar så Jag kollade på deras tum, äh, Tumblr äh, och det Då så kommer det ju Då kommer det ju bli problem För Magnus förklarade för oss att det var ett annat gäng Som brukade sitta där inne varje onsdag Stam, stamm. äh, Stammis här liksom Och de, de fick nu sitta utanför biblioteket ah, okay. Men äh, det kan ju vara så Att de äh, har avtalat med stället också Liksom var det någon som käkade ja, mat var sånt, eller var det bara folk som drackar? Nej, det var, det var folk som åt mat och ja, kom ja, så så ja. så De för sig kommenterade sig i det dock ja. på att uh, det var väldigt, väldigt dyr mat. Så att de sa att nästa gång blir det nog en cheeseburger från McDonalds. Nej, nej. Mm, <laughs> Men det är, i så fall tycker jag vi tar med oss uh, lite spel nästa onsdag mm. också. Kanske till och med ta med en mikrofon om vi lyckas lösa det. Spela <laughs> spelar in ett reportage från Spelpubben. Mm -hmm. Det kunde vara um, något medan vi eh, eh, filar på våra planer så tar vi en liten paus. Mm -hmm. eh, ni försöker göra er redo för citatleken. Mm -hmm. Sen återkommer vi med den som en eh, slutspört i detta maraton som är full Vi är tillbaka från pausen nu jag, eh, vi, vi betyder oss att vi inte ville skratta oss in Från, från pausen <laughs> den här gången <laughs> att vi ska in i citatleken Och eh, Stefan och Anna har inte velat Prata med varandra under pausen För de är nu, de är nu fiender eh, Båda är redo att eh, slå ner en andra eh, Verbalt då i citatleken. Ja Håkan du kan ju säga till Anna Att jag tänker vinna <laughs> Anna Stefan tänker vinna Okej <laughs> Okej <Okay. laughs> okay. Anna, Hon säger okej okay, Stephanie. Får inte lägga um, ner sådär <laughs> okay. Varje vecka Varje vecka Utmanas panelen mm. I Effortcast i, i, I våran citatlek Och den går till på följande sätt Jag har tagit fram tre stycken citat mm. Vi kommer turas om att gissa, Vem som börjar med gissa på varje citat På varje citat ska man då försöka gissa Vem som har sagt det här I, i vilket Medie och vad, vad, vad det är mediet heter Så till exempel kanske man gissar att det är En bok, att det är Harry Potter och att det är Dumbledore Som har sagt det, och då kan man få Ett, två eller tre poäng och Nio poäng är max, och Anna har Vunnit senaste gångerna Så i eh, gör rätt i att vara Lite välmärsig och Anna <laughs> spelar Bara undergiven Precis, för Anna är helt eh, dyktig på det Jag jag gör som Nick brukar göra Och singlar någonting dumt För mm. okay. att se vem som, kommer, vem som får börja Jag har min utgåva Av Silmarillion här Ska du singla Silmarillion? Ja, Men... uh, ifall framsidan kommer upp Så börjar uh, Anna, för hon gillar Silmarillion Är ni med? <laughs> Anna, du ska börja okay. <laughs> uh, Och då tänkte jag läsa första citatet För dig här mm. Är du beredd? Mm. Citat nummer ett i thought the beast had wandered off. You're missing the point. There's no throne. There's no version of this where you come out on top. Maybe your army comes and maybe it's too much for us. But it's all on you. Hmm. You're missing the point. Mm. It's all on you. Huh? There is no throne. <laughs> um, jag tror... Mm? <laughs> jag tror att det här är... Um, Iron Man slash Tony Stark Jag vet inte Jag vet inte om man behöver göra skillnad På dem exakt uh, Som säger det här Det är inte som I, han är inkognito riktigt Han är rätt svärtan med precis, vem han, han är Man <laughs> behöver liksom inte ens ha två namn egentligen Men um, <laughs> uh, I The Avengers Filmen Ja Så Anna gissar på Avengers och film och Tony Stark. Precis. och det är, ju, det är ju lite av en dialog här kan man ju säga. Ja. Um, um. Jaha, du, du tänker att någon annan uh, har det sagt det först, där Första grejen är I är. thought the beast hade mm. ah, vunnit. Ja, you miss in the point. There's no throne. Ja, you Vi kan vem Locke. Okej, så, så du, du tror på att det är en film. Du tror på att det är The Avengers. Mm. Och du tror äh, att de som säger det här är Loki och Tony Stark. Mm. Intressant, Stefan. Oj, ja. Eh, det här var den. Eh, jag tror jag kommer att svaras för, för jag har typ ingen aning. Jag känner, jag känner att det är typ så här någon som är väldigt upprörd på nummer två där. Jag ser hör någon som typ gormar, men sen så, för det känns som en sån grej. Men sen tänker jag bara för att, jag tänker att det är, är typ eller liknande så är det säkert inte det så jag tänker säga att det är någon typ så här fantasybok där det inte finns en tron så det vill säga att det är inte Game of Thrones eller Song of Paradise nej mm. sen fick jag lite hjärnsläpp jag kom inte på. men jag tänkte okej, okay, jag kommer inte på några namn alls just nu men i alla fall modernare sortens fantasyförfattare <hör> <laughs> Och in, in, hmm. inte, inte högfantasy uh, Det är det är jag tänker säga Om det här okay. <laughs> um, uh, Låt mig läsa um, Låt mig läsa Sista, sista delen av citatet um, You're missing the point There's no throne, there's no version of this Where you come out on top Maybe your army comes and maybe it's too much for us, but it's all on you, because if we can't protect the earth, you can be damn sure we're gonna avenge it. De ah. <laughs> <They are Avengers. laughs> är Avengers. Först uh, när de liksom verkligen använder namnet också. Precis. Ah. Exakt. Uh, de, de, de gör det lite här och var. Det här är kanske för att rättfärdiga varför de heter just The Avengers, för det är, <laughs> det är ganska, ganska hard. Vi kommer namn. ändå dö, men vi ska hennesan det så innan. <laughs> <en moment. laughs> uh, det här och det är då Loki som. Mm. som uh, det här är efter att Tony Stark räknar upp vilka som är på deras sida. Och det, det, det sista han säger är, uh, ja, vi har hulken. Och så säger Loki jag trodde att vi bästarna har vandrat iväg. Och sen så påpekar Tony Stark att det spelar ingen roll. För det är Loke de efter, är inte någon med med. Nu är liksom, alla ska, Luke ska få, få betala för allting han har gjort. Puny <laughs> um, god. Nej. Ja. <laughs> Puny god smash. Ja. Um, <laughs> så det här får jag det till att um, Anna får tre poäng. Yeah. Eh, Stephanie, Stephanie eh, Det finns ju de som räknar liksom, eh, Comic books Som, eh, som, som våra mytologi och så, Men jag Nej. tänker inte göra det för den här Nej <laughs> för, <laughs> Det för den här jag det så, Tyvärr det noll <laughs> Men du får börja På nästa citat så uh. It's all on you now Spännande. Citat nummer två If we shadows have offended think but this and all is mended that you have but slumbered here while these visions did appear. Mm. Uh, mm. När jag läste den här först så, uh, så tänkte jag så här det här, det här känns som poesi och direkt, min min hjärna bara poesi så bara ah, Edgar Allan Poe för det är typ, det är min hjärna gillar. Eh, Edgar. Jesus, Edgar Edgar. Nej. <laughs> Hej, jag klickar in på. Men sen när jag säger fan det här det här låter inte alls om honom. Det är inte hans stil och så börjar jag tänka så här så bara kan jag mer så bara ah, Shakespeare, det är en klassiker. Sa det typ så yeats, keats, whatever. Alla de som finns eh, men äh, Ler, haha, han har gjort lite rolig. Men äh, det känner jag i alla fall att det här är nog lite äh, klassisk shakespeare skulle jag misstänka. Äh, men sen tänkte jag, vänta, that you have but slumbered here while these visions did appear. Ähm, Okej, okay. äh, Romeo och Julia, de äh, fake dör, <laughs> fick sova mm. Men nej, det är inte det därifrån alls men vad heter den, då? den med åsner Blommor och alver och sån eller inte elvor och sån jag Vänta. Eh Misam, miss nej dröm. Missomanas dröm, dröm tror jag. dröm är den ja, Jag tror jag, jag har chansar på den tror jag. Har du något förslag på vem som skulle säga det i så fall? Jag känner här Uh, Nej, tyvärr Jag kommer inte på vem det kan vara riktigt Jag skrev upp att du er, då, då sätter pjäs Eller, eller något liknande som medie <hållanden> och, och sen då Missamannas mis dröm mm. Shakespeare är ju liksom underförstått att det är Någon slags pjäs annars slag Anna, din tur mm -hmm. Think but this and all is mended um, <laughs> Jag håller med stefan om att det här är Shakespeare Om att det är en missamannats dröm jag tror att det är puck Som säger det Och att det är puck ja. <kör> ähm, Jag har Svaga minnen av Gymnasiet Det beror inte på Det beror på ett svagt sinne Snarare än, än några substanser inblandade <här> <laughs> en sak jag minns uh. är uh, slutet från Emisamannats dröm If we shadows have offended Think but this can uh. all is mended That you have but slumbered here While this vision still appear mm. And this weak and idle theme No more yielding but a dream Gentles do not reprehend If you pardon we will mend And as I am an honest puck If we have mm. earned luck Och så vidare mm. och så vidare Det slutade då med att det är, Pack ber alla att applådera ifall ni fortfarande är mm -hmm. Shakespeare är ju först med att break the fourth wall mm. och pratar då direkt med publiken så helt rätt, det är puck. Cool. det är min som Annas dröm och det är Shakespeare <laughs> vilket innebär att Stephanie får två poäng Anna får tre poäng och det är så 6-2 cool. när vi går in för sista omgången, är ni redo? Mm -hmm. det är Anna som börjar yep. <clears throat> I cannot be caged, I cannot be controlled. Understand this as you die, ever pathetic, ever fools. Det här är ett sånt här citat um, som jag har hört dig Håkan säga typ 700 gånger. Mm. Fast på ett lite mer intensivt sätt än du än du, än du sa det nu. <laughs> um, och, och, och det är coolt. Um, och vad jag har förstått Efter de gångerna Så är det här från Baldur's Gate 2 Som är ett dataspel då. Jag har ju spelat fem minuter Av det ungefär Men jag vet att det finns en karaktär där Som heter typ John Irenicus Irrenicus, Något sånt där mm. Så jag tror att det är han som säger det Intressant. Mm. Stefan, något att tillägga? Oh, um, Baldur's alltså, jag, hörs där, jag, <laughs> Nej, jag har spelat det när jag är jätteliten. Men jag inte så många minnar den, tyvärr. Men det, jag tänkte så här. Jag tänkte att det var en väldigt så här, pompös och dramatisk röst. Som var så här, jag kan inte bli kul, jag kan inte vara Lite mer sådär. Liksom. Eh, så jag tänkte först att det skulle vara någon typ av väldigt mäktig person eller vare sig som utropade det här då. Um, men Och sen så var jag inte varför Men jag sp springer hela tiden tillbaka Till typ Gandalf När han ropar fly och fools också Av någon anledning mm -hmm. uh, När jag börjar läsa det hela tiden så får jag dit Jag vet att det inte är det liksom. Men jag tror säkert Anna har uh, rätt att det är ballerskit Men det hade inte jag chansats på <laughs> Så du chansar på ballerskit <laughs> Ja, <Nå>, nej <laughs> Nej, alltså är det, det är okej okay att chansa det. på andra svar vi, vi. <laughs> vi har singlat. Anna, är Anna Anna också Anna gjorde ju den här grejen som vi kom fram till att man inte ska göra. Nu nu visste ju Anna Anna lät väldigt säker på vad det var. Men du är lite på. på. Ja. vad <laughs> ja. Vadå? Du chansar alltså på Jag tänkte typ Alltså jag skulle ha chansat på jag vet inte vad det var riktigt. Jag hörde bara rösten mera. Jag hade ingen association annars. Men det måste ju vara någonting man har hört. Så jag antagligen hade sagt film. Men det finns ingen film som jag kan associera till. Så. så. Ja, Okej. Okay. <laughs> så du får tre poäng för att du chansar på spel, bollerskate 2 och Jonna Rennicke, som är rätt svar. <laughs> och Anna vinner med... Anna wow. vinner med 9-5. Och eh, jag sa ju här i pausen att jag var rädd att det här skulle vara alldeles för enkelt vilket då en, en ställning på 9.5 skulle kunna skallra om att det var. Ja, <laughs> ja um... det får inte <laughs> ja, det... ta saker att du den... citera hela tiden <laughs> om du inte vill att det ska passa jag... rätt så. <laughs> jag... Jag tänkte ju att det kanske skulle vara så pass eh, obskyrt att man inte skulle komma ihåg det bara så sådär. Um, och så, samtidigt så, så tog jag ju med Avengers och eh, Bouldersgate eftersom att vi pratade om det tidigare i avsnittet så det skulle vara helt främmande. <laughs> Fint. Och jag... Och, och jag tog bort det liksom telling-del ja. av I know, citatet i alla det fall. Det är ju bra. Men det, ja, det, det var några grejer som man antingen, an, antingen kunde till 100% eller inte kunde alls, som ni, som ni då demonstrerade. <laughs> mm. eh, innan vi signar off för dagen mm. så ska det ju nämnas att det här är den 30 augusti. Och okay. på lördag kommer... Doctor Who har premiär, säsong sju Det är jag, i alla fall jag är exalterad för oh även count. om jag, jag känner mig så underligställd undlig, inför Doctor Who som det är eh, Vi kommer spela rollspel med Team Effort på söndag, då kommer nog jag att vara tillbaka i spelledar eh, -Käpen. Det och, tror jag ja, Och eh, jag tänker också Idag eller ja, väldigt nyligen så kom det ut det, var, det, det är några herrar som har gjort ett eh, ett medley av 25 år av Ledin och Zelda-musik som jag lyssnade på i morse som var väldigt intressant och det kommer vi nog jag vill jag, jag bara rekommendera att alla lyssnar på det för att det var väldigt episkt i alla fall om man har spelat no no något Zelda-spel i sin ungdom, eller i sin vuxendom <laughs> <laughs> <Hey>. <laughs> så, så jag lämnar er med lite, med lite tips på saker ni ska göra i efter att vi lagar ut här nu. Ni ska lyssna på Sälda. Ni ska se fram emot Dr. Who. Och ni ska se fram emot rollspel på söndag. Mm -hmm. Så kommer Effortcast tillbaka nästa vecka med rapporter om allt som intresserar oss. Så hejdå! Hej då! Fint tid då. Tack för att du har lyssnat på The Effortcast. Om du vill höra eller läsa mer av oss kan du gå in på vår hemsida www.effortcast.com.